Vi via satellit live fra hestetårnet Danmarks Radio præsenterer stolt de sprøde heste sine lækfest og Anders Breinholt er de sprøde heste. Vov du at sige der er over os lige nu? Nej. Jo du ved der er blå himmel og solskin. Der er selvfølgelig blå himmel og solskin over en af Danmarks smukkeste købsteder nemlig Roskilde. Vi befinder os midt i byen, og vi befinder os på det, der hedder Hestetorvet. Et torv, som i denne uge er, er omdannet til et, et kramermarked, også lidt et gøjlermarked, der er forskellige madboder. Der er en kristenbåd, hvor man lige kan komme ind og få øh, skænket lidt af det kristne budskab. Der er en, der laver bakke kartofler, der er en, der sælger kupiuger øh, og øh, solbriller, og så er der to forskellige kebabboder. og så er der også en mand, der sælger festivalstole. Det, helt, det kan man godt til at kalde et gøjlermarked, kan man ikke? Oh, det tror jeg godt, man kan. Og det, man kan sige, der er det dejlige, det er, at man kan virkelig se forskellen på. Nu er vi sendt hernede fra, det er tredje dag i dag. Og når det regner, så sker der intet før klokken 10-11. Og mand der sælger bagte kartofler, stod med en lille kartoffelmaskine. Og jeg kan i dag se, at han har taget en kæmpe grill med os. Og det må betyde, at i dag, der bliver det altså solskin og blå himmel over Roskilde, for der er den store grill, der er fremme derovre. Det er altså et, et, meget, et, meget, god, et godt, meget godt fingerpræg. Når kartoffelmanden hiver den store grill frem, så ved man, altså det er godt værd. Ja. Så er det Jarnvig og hvad de hedder, alle meteorologerne. Fra Roskilde sind. Du, du skal tage os mad, vi lige slår af. <laughs> øh, så ved man, at det bliver godt værd, ikke? når, øh, når kartoffelmanden hiver den store grill frem. Og vil du hvad sige Der ligger rundt regnet nu 35.000 til 38.000 mennesker ude på Roskilde Festivalens campingplads. Mm. Og de skal ikke høre David Bowie. Nej, De skal derimod høre Slipknot. Ja. I går, der var vi jo de første der kunne fortælle dig, at uh, David Bowie, han altså aflyste, det stod på hans hjemmeside, og senere blev det så bekræftet fra festivalen, og ikke også fra David Bows ja. danske plade. Jeg ringede faktisk, de spredte heste, ringede faktisk ned til Roskilde og sagde prøv hør. Prøv tjekke David Bowies hjemmeside, jeg tror han aflyser. Nej, det kan ikke passe siger så. Ja. Ah, det er, jo, det kan det så godt. Vi har uh, Jesper Danielsen, han er talsmand for Roskilde Festival igennem på telefonen om et øjeblik, fordi jeg kunne da rigtig godt mig at vide. Hvordan har man fundet ud af, at det lige skulle være dem? Og de, de? lavede de ikke noget, altså lå de ude på campingpladsen, kamperede de? Altså du tænker på Slipknot? Ja ja, var de, var de på festivalen helt tilfældig? Ja, eller måske er det kæreste med der bor i Herning. Ja, og der er jo ikke særlig langt fra Herning til Roskilde. Nej, det kan man sige. Der er mange spørgsmål, vi ja. alligevel gerne vil have svar på. Og så skal vi jo også have besøg af en mand, som jeg glæder mig rigtig meget til at snakke med. Nemlig en, som har vundet verdensmesterskabet i dessert, ikke på grill. Vi har altså en verdensmester I på i dag. Ja. Velkommen til De Sprøde Heste. Hooper og The Reason. Signe, vi skal rundt i landet. Vi skal til Bornholm i næste uge, hvor jeg ja, så tager og henter hente Anders Lund Madsen, som jo er det tredje jul her på programmet. Så skal vi til Skagen, vi skal til Skanderborg, så skal vi til Samsø, og så skal vi ikke mindst også til Svendborg. Ikke lunde i den her rækkefølge, som jeg lige sagde det. Men det er en, en, en Danmarks turné, som vi, vi er på. Og inde på vores hjemmeside... Ja. DRTK-skostreferens, den bliver jo bygget op, jo flere steder rundt i, i landet, vi kommer. Ja, og øh, der kan man jo se en hel masse forskellige øh, ting, som vi gør, og som vi ligesom kaster os ud i. Og øh, for eksempel har vi jo det utrolig dejlige element, der hedder kattegrilles, hvor vi jo i går på, på opfordring fra en lytter lavede en dessert, som hedder Mars Indbagt i butterdej. Så var butterdej udsolgt, så blev det så til croissantdej. Øh, og det var ved Gud noget, der på populært. Det blev faktisk lavet helt eftermiddagen hernede. Det er faktisk, er det uh, simpelthen bare en, ja, en almindelig Marsbar, så er det de der croissantdåser. Jeg tror også, man kan købe dem andre steder end i Irma, men det var faktisk uh, der, man, man kunne købe dem først, ikke? så fik de også et reklame der. Så ruller man det bare rundt om og så på grillen, og det var fantastisk. Du smagte det ikke? Nej, jeg synes, jeg synes ikke, det så så lækkert ud. Altså, Marsbar og mig, det, det, det, det der er nok lige, det er lidt for karamellagtigt. Du kan heller ikke lige chokoladekage med karamell? Jo, men det, var men... det det, det var. var? men jeg tror måske bare, at det er mest til drenge. Jeg tror, okay. det er en slags drenge, det ser Fortæl lidt mere om, hvad man kan på hjemmesiden sige. Ja, så kan man jo spille det skægge øh, spil, som hedder Spot, de sprøde, som jo er, øh, hvordan er dig øh, og Anders og jeg har ligesom øh, kommet til at blive blandet rundt med nogle gener inde på øh, et studeri, og derfor så skal, du hjælp, skal man øh, hjælpe os med ligesom at få få for, for os tilbage til mennesker og få fanget de rigtige hestegener. Og så for fredag får vi besøg af Nephew, fordi de skal spille på Roskilde Festivalen. De har rent faktisk i dag pladepremiere, og man vil albumpremiere. Det er nemlig i dag, at deres album i USA, DSP udkommer. Du kan via vores hjemmeside stille et spørgsmål til Nephew, som vi så vil stille videre i rartunen, når og, de gæster os. Og så er du lovet, at vi senere i dag skal spille det bedste nummer for den plade? Ja, det er faktisk, ja. øh, ifølge min mening, det bedste nummer for den plade, fordi vi også har albumpremiere her i De Sprøde Heste. Adressen hedder drdk fransk, hvis du altså kunne tænke dig at stille en FIU-spørgsmål, eller teste din lokale mesterviden om Roskilde, eller spille det spil Sport, de sprødende. Og Cleaning Out My closet. du lytter til de sprøde heste på P3 og hvis du lytter med i går formiddags, så vil du høre, at uh, Roskilde Festivals chef-musikbuger Rikke Øksner var i studiet og fortalte dig om uh, deres arbejde, når de booker bands Hvorfor gør de, som de gør, og hvorfor er det dem og dem, der spiller på festivalen? 10 minutter efter, at Rikke hun er smuttet fra vores uh, lille teltstudie her på Hestetorvet så kommer Jens, vores webman, løbende ud af campingvognen David Bowie aflyser, David Bowie aflyser. Og vi har lige snakket med Rikke om. Hvad hun ville gøre, hvis Bogen aflyste. Og hun sagde, men det gør han ikke, fordi vi har fået, at øh, han er rask og at han er helt ok. Og så sidder man der og tænker, nå, hvad gør man så? Og så ringer man til dig, Jesper Danielsen. Velkommen til programmet. Tak. Jesper du er jo talsmand på Roskilde Festival. Ja. Og øh, vi var lidt og ikke mindst også fordi vi ville selvfølgelig gerne have haft aflysningen, mens Riga hun var i studiet, så bare vi kunne have set hendes <laughs> Klar. Hvor hørte du om øh, aflysningen første gang? Jamen, jeg hørte det fra Ekstrabladet. Som ringede til jer. Simpelthen. Og hvad sagde du så? Så siger Noforsøren. Ehm, og så så jeg at tage en professionel maske på og fik nogen her til at søge på nogle hjemmesider og så fik vi straks fat i vores musikboer, som havde hørt det cirka samtidig. Hvad gjorde i, hvad gjorde derfra, for der må have været tumultagtige scener i det her infocenter, hvor jeg, hvad kan man sige, vores hovedkommando i må have stået stampet i under og for. Ja, men der blev både med flasker, og jeg skal give det skærne. Nej, folk var selvfølgelig super ærlige. og så er det jo meget, meget besværligt, når man får det at vide på den måde. Men altså, Bowie havde simpelthen prioriteret, at øh, når det nu var så slemt fat, så vil han selv melde det ud direkte allerførst. Ja, til hans fans. Lige præcis. Yes. Men nu har I jo fået Slipnought i stedet for, Esben. Æm, Og hvordan var det egentlig en, som arbejder med at rense toaletter, der kæmpte en af dem fra bandet, eller hvordan skete det? Ja, jamen, det var en af VVS'erne, som de var med i bandet og også går med maske til daglig. Yes. Um, nej, det, altså, det der sker, når sådan noget her kommer så hurra uh i dyr, så kontakter vi jo alle. Også orkester, som jo, vi jo har været i kontakt med i igennem. For eksempel Slip som ikke kan, fordi de den dag har en anden koncert. De skal nemlig spille i live -scene. Men så spørger vi, kan vi ikke trylle? Ø og det er faktisk lykkedes. De hopper i en bus fra Prager og kører 16 km heroppe, og så putter vi dem på en flyver straks efter koncerten. Velkommen 1 om natten i Tyskland. Så det vil sige, at I har spurgt på Slipnot i efteråret. Ja, dem har vi arbejdet med, og der kunne ikke lade sig gøre. Fordi at de havde de her jobs her. Hvad prøvede I ellers at få fat i? Jamen altså, vi har været meget, meget bredt omkring. Det ville tage meget lang tid at ramme dem alle op. Nej, du må godt sige på navnet, du skal ikke snige noget om. Jamen, vi går hele mængden igennem. Det største problem er sådan set, at alle og forventer, hvad kommer som lige David Bowie. Og der må man jo sige, at det kan man ikke. David Bowie er helt unik, og hvad var det, der skulle stå i stedet? Så måske er det ikke så skidt, at det, der så kommer, er helt til og er pissegodt, øh, men på en anden måde. Men der vil da helt sikkert være nogen, som følger sig skål. Men Espen, hvem var det, I ellers I prøvede at få fat i? <laughs> du vil have mig. Ja, ja. Vil du vil have nogle det? navne. Jamen altså, vi har blandt andet forsøgt at samle mit gamle bane Sigurds. Nej, det passer ikke. <laughs> øhm, med jeg kan ikke sige til jer, hvem vi har snakket med, fordi det er nemlig fortroligt, men ja, ja. vi har ringet rundt til alle de store booking hele verden, vi arbejder sammen med. Og folk er heldigvis meget hjælpsomme i sådan en situation her. Men I kunne altså ikke, og det er vi jo selvfølgelig rigtig kede af, at du ikke kunne komme op med bandet der. <laughs> ja. Esben, til sidst, det er jo trods alt, altså, som du også selv siger, altså rent musikalsk, så er både og Slipnought øh, meget langt fra hinanden. Tror du ikke, at der er nogen, der vil blive skuffet? Helt sikkert. Altså, der er der allerede mange publikummer, der har henvendt sig med stor skål, fordi de virkelig havde glædet sig til David Bowie. Men man må sige, at vi oplever faktisk en meget stor forståelse, fordi folk er godt klar over, at det jo ikke er noget, vi er herre over. Og det er lige så slemt for Bowie, fordi han har jo faktisk meldt ud, at han virkelig havde glædet sig til den her koncert. Så man kan faktisk sige, at med lidt er stor og forslagene er mange. Altså det er en masse med sms'er på min lille om. Jeg kan dem og dem ikke komme og spille? Jeg tror, det sidste jeg fik i går, det var Steve Wonder. Så det, der er mange forskellige muligheder, som folk synes kunne komme i stedet. Men alle så de, de unge på 40, eller hvad man skal sige, som måske ikke nødvendigvis gider at gå ud til Slipnought, fordi de måske synes, det er lidt for hårdt. Hvad, hvad, hvad skal de så glæde sig til at høre på Roskilde? Jamen, øh, jeg vil faktisk anbefale dem at kigge ned for vores borgerlumsscene, ikke fordi den specielt tiltaler øh, den aldersgruppe, men fordi der faktisk ligger nogle oplevelser, som hvis man ikke er til den hårde rock, øh, virkelig kan være inspirerende og spændende. Esben, her til sidst, øh, I har sendt mange pressemeddelelser ud øh, på, øh, på det sidste døjens tid. Er der nogle andre aflysninger, vi lige skal have gang i nu, når vi har noget hjemme i telefonen? Ja, men altså, det, vi havde faktisk en lille programændring i går, øhm, som druknede i det store boge. Et af vores elektroniske navne øhm, kunne desværre ikke komme. Nogen, der havde syntaks fra, fra England, og de bliver så skiftet ud, kan man sige, med nogen, der havde flukket. Så det, der er faktisk en mindre programændring samtidig. Esben, øh, en af de pressemeddelelser jeg også sendte, det er, at der er at ca. 3.000 billetter tilbage. Ja. Kan man sige, øh, i morgen er Roskilde-festivalen udsolgt? Altså, i morgen kl. 17, der sælger vi ikke billetter længere, fordi der er vi udsolgt. Jeg har ikke taget lige nu, men det går stærkt, øh, og nu skinner solen, så man skal skynde sig. Vi stopper, når vi når 75. Jamen, så vil vi da sige tillykke med det. Tak. Og rigtig god festival, Esben. Ja, tak. tak. Hej. Hej. <hums> så er der blevet tændt op i grillen. Det var to Vest. Det er jo altid Ja, der er blevet tændt op i vores grill, fordi vi har sådan altså en verdensmester i dessertgrilling. Han har været på Jamaica og vandt verdensmesterskabet sidste år. Så jeg tror, at Rasmussen er, er regerende verdensmester I, det i, i, i netop i det fag. I går og i forgårs, der havde vi jo startet konkurrencen op, hvor man jo altså kunne vinde et møde med selveste David Bowie. Ja, og vi tænkte, skal vi sende øh, søster Kirsten dernede, så kan man møde dem i stedet for. De er jo meget snært relateret til Bowie-fans. Ja, eller det der elektronnavn, som Espen snakkede om før. Ja, flipknok. Ja, kunne man så også møde. Eller man kunne møde syv mennesker med masker. Og vi samles med Christian Nissen, med radiodirektøren Leif Lønsmann. Vi har samlet hele Det tokken En 24-sild. Ja, og selv undskyld. Og regner Bo ikke mindst. Steffen Kratz kunne ikke, men ellers skulle han også have været med som vores eget lille redaktionsnævn. Og sige, hvad fanden stiller vi op? Hvad gør vi? der skulle have været en vinder i den her konkurrence. Og øhm, så valgte vi at gøre det, efter øh, lange diskussioner mellem rød og blå stue, og det var meget, meget, øh, en meget, meget øh, lige afstemning. Vi blev enige om, at det vi gør, det er, at den, der var noget længst i vores bogekonkurrence, er den, som skal vinde to billetter til festivalen. Og altså ikke møde David Båge, men skal på festival alligevel. Ja, og øh, Neskriksen Lang, vores øh, producer, gider du ikke at begynde at ringe op til den person, som jo kom længst i går? Og det var jo Jens. Det var nemlig Jens fra Aalborg. Ja, og det vi jo Jens konkurrerede om, det var en billet til Roskilde, og nu vil vi så forære ham to. Ja, så det er han faktisk trette, så kan han tage fruen med, hvis han har en sådan. Ja. Eller sin mand. Vi ved ikke, om Jens tager den, eller om Jens er på arbejde. Men hvis den går på svar, så synes jeg, at vi skal gøre det. At vi bare snakker den ud. Altså, Der er vist noget med, at man skal lægge en besked af to minutter no. på en telefonsvar. Og så kunne vi selvfølgelig bare lade være med at sige, at han har vundet noget. Man bare sige, at han skulle ringe. Altså kan skal ikke bare sige, at han har vundet. Jo, så gør det. Men det kan man, være, at slags... mobiltelefonen er tændt, fordi ellers vil man gå på nu, den gå direkte på svar. Nu går den på svar nu. No. Hvordan kan du høre det? Jeg tror, jeg har ringt til Michael Kersenssen. Ja, jeg træffer i øjeblikket Læg dit navn og nummer af kontakt for senere. Jeg vil begynde i... deres besked nu. Ej, Michael, det er Anders og Sine for de sprøvede heste på p Din telefon direkte i radioen. Vi troede, du Jens, men du hedder jo Michael, for det er den rigtige, vi har ringet op. Men Michael? Du skulle have haft mødt David Bowie, hvis du havde vundet vores David Bowie-konkurrence. Men altså, eftersom David Bowie jo har aflyst, fordi han skulder er helt af hårdt til, så, øh, så, så, så, øh, så kan du ikke møde ham. Men i stedet for så at vinde én billet, så vil vi gerne forære dig to billetter til Roskilde Festivalen. Så vil du hvad, hvis du er på arbejde, så skal du øh, sørge for, at du får fri fra arbejde i morgen og på fredag. Og så øh, find et telt, kom ned på festivalen, ring til os, ring, ring for fanden, Michael, ring til os, så du kan få dine billetter. Vi vil nemlig meget, meget gerne give dig billetterne alligevel. Jeg kan ikke finde på mere at sige. Nej, så derfor så må du have det godt, Michael. Hils, Slipknot, vil Horn og øh, alle de andre, og have en rigtig god øh, festivalstur. Michael, vil det ikke fede, hedder Jens? Altså Jens er jo et fede navn, Michael. Noget så så for vi skal var, opgive at tale telefon. så har noget. Få Michael, og tillykke med det. Men uh, det der jo så er, ikke Anders? Ja. Det er, så har vi jo to billetter tilbage til Roskilde. To armbånd. Det er nemlig rigtigt. Og de to billetter, dem vil vi gerne give væk på et tidspunkt i løbet af formiddagen. Lyt med i De Sprøde Heste og find ud af, hvordan du kan få måske de to sidste billetter til Roskilde. Først hørte du med Sing to Me, og her er det betrædelseshuggelige Brilliant Sky fra Sabia. Äh, Sabia, som spiller på festivalen, så vidt jeg har forstået, så laver de det gimmick, at de spiller hele deres nye plade til denne her koncert. En plade, som er fantastisk. En dejlig, dejlig tor kan man vel godt kalde det. Der står ved vores grid. Vores øh, grid, som jo ikke er en øh, Jan udgave, med at den øh, har lov over 38 ventiler. Næh, det er en helt almindelig grid for et øh, byggemarked hvor den har det mest basale, nemlig en rist. Og så er det en grill på to fødder, og så kan man så ellers smide kulder op ind. Og Lars Køkker, du er vores grillmester. Det er nemt det, er. Og jeg har jo, jeg har været god tid i dag i solen skinner, så jeg har fyret op i grillen, og jeg er så klar. Men så kan jeg så øh, skuffe dig og fortælle dig, at øh, du skal ikke grille i dag. Bare, bare, hvad skal vi igen? Du skal ikke grille i dag, fordi vi har nemlig besøg af en, øh, en verdensmester i grillning, og allerede der, så bliver du kørt ud på et tidspor. Og jeg bare ikke være en trist, eller hvad? Nej, det er du ikke. Det kan jeg da fortælle dig med det samme. Vi har nemlig sine sidder nemlig over ved... Øh det vil sige, at jeg har stået i H.S. i København i pis øsne regnvejr og til i grillen, og der kan man godt bruges. Men nu kommer verdensmesteren på bil, eller hvad? <laughs> ja, Sådan. Tak, det Lars er faktisk Det er faktisk rigtigt, Lars Køkker. Øh, og velkommen til dig, Rasmus. Du er simpelthen øh, verdensmester i grill. Ja, det er jeg sidste år. Rasmus, du arbejder på en restaurant, der hedder øh, Ekstra, som ligger i København og er øh, kok. Sidste år så tog du så til Jamaica og stillede op i verdensmesterskabet i grill og vandt i øh, dessert. Prøv lige at fortælle mig om det. Jamen det er sådan, at vi var fem, fem kokker sted fra, fra Danmark. Og øh, der er fem kategorier, man stiller op i. Øh, blandt andet fisk og kød og, og så dessert. Og øh, vi vandt så dessertkategorien, så vi blev øh, verdensmestre i, i dessert. Og fortæl mig, hvad, er det for en, øh, hvad var det for en dessert, I, I vandt med? Øhm, altså hovedemnet i den her dessert, det er øh, bananer, øh, som bliver grillet med skal på. Og øh, efter de er grillet, så bliver de så fyldt med en sirup af brun farin og øh, jamaikarøm. Wow, det lyder lækkert. Og, og, og det er simpelthen den ret, du har, øh, du har lavet at lave for os i dag? Ja, det er den, jeg skal lave i dag. Rasmus, må jeg lige afbryde? Jeg kunne nemlig godt tænke mig at høre, hvad, hvad, hvad, hvad lavede de andre? Altså dem, som du var oppe at kæmpe imod. Hvad var det for nogle dessert og retter, øh, som, du, som, ja, som, som jeres ret battlede imod? Øhm, altså det er sådan til de der verdensmesterskaber, at øh, man, man afleverer tingene på samme tid, og det er, øh, det er sådan, I, I lukkede æsker til dommerne, så de ikke ved, hvem der serverer. Så, så hvad der er blevet serveret ved siden af, eller ud over det, vi har serveret, det ved jeg faktisk ikke. Okay, og øh, hvem er dommerne? Jamen dommerne, det er fra hele verden. Altså der sad vist 50-60 dommer og skulle smage de forskellige øh, retter. Så øh, der var blandt andet danskere, og, og så de fleste kom fra Jamaica. Men hvordan fandt I på, at I ville lave øh, altså grillet banan med øh, sirup, sås Jamen, Vi stod op øh, en måneds tid, før vi skulle afsted, stod vi og øvede op i, øh, i Norgejylland, øh, op i Sæby. Og øh, der prøvede vi en masse forskellige ting. Men øh, en af de ting, som vi vidste med det samme, det var, at når man normalt griller frugt og sådan nogle ting, så bliver det utroligt tørt på grillen. Så det, vi gerne ville have, det var, at vi skulle grille nogle ting så, så nem som muligt, så man stadigvæk havde noget saft og kræft i... Øh, i, og det var så bananer oplagt til, fordi de har skallen til at holde på det hele. Men kræver det nogle specielle skills, eller hvad man kan sige, som kok, at kunne grille på grill frem for at lave mad på et komfort? Øhm, når det kommer til dessert og sådan nogle ting, så er det ikke så langt fra, fra det almindelige arbejde i køkkenet, men øh, det er mere, når man over i de store stege, som øh, bliver serveret til hovedretter, hvor det er grillning i 5, 6, 8 timer, hvor man virkelig skal passe på temperaturen, hvor man skal ned på omkring 70 grader for at og langtidstilberede, og der bliver det så, bliver det så svært. Hvad siger folk i dag til, at du siger, prøv at høre, at jeg er verdensmester i grill? Er det ikke noget, der giver respekt? Nej, men jeg, jeg, jeg går ikke og reklamere så meget med det, vil jeg sige. Det var, det var en sjov oplevelse, ikke uh, mindst fordi det var på Jamaica, og man fik lov at se uh, øen og sådan noget. Men uh, til dagligt, der, der bliver jeg ikke talt så meget om det. Du Har ikke fået sådan en forklæde, hvor der står det? Ja, det kan godt være, jeg har, men så er der derhjemme. Så skulle det være sådan forklaret forklæder, ligesom man får til fars dag med en ølopblokke inde yeah. under et slips og så videre. Rasmus, han skal fyre op i grillen, og øh, vi snakker også. Han skal slikke sine desserter på grillen, som, som ja, der går lige en time minutters tid, så tror jeg, den er ved at være klar. Moby og Why Does My Heart Feel So Bad. Vi sender jo altså fra øh, torvet, som hedder Hestetorvet, og solen bager ned over... Øh, Tåret over, ja, det meste, eller hele Roskilde øh, gør det vel egentlig. Og øh, ude foran vores plads, der har vi sat nogle øh, festivalstole op, så kan folk få lov til at komme ned og sidde. Det er nogle papkasser, som øh, så øh, agerer stole, og efter sine skulle de kunne tage en øh, kampvægt på omkring 200 kg, også når de bliver våde, og i de her to stole, der sidder du blandt andet Andreas, velkommen. Øh, jo tak. Og Silas? Jamen, tak, tak. Hvis jeg lige skal beskrive jer, så øh, er I omkring de 17-18 år, er det korrekt? Præcis. Og øh, I ser forholdsvis rene ud. Trods alt, øh, jeres øh, sko er lidt mudrede, men ellers er jeres tøj dog pænt, så jeres armbånd øh, er endnu ikke smurt ind i urin og mudder. Øh, altså de her armbånd, man får som adgangspas til, til festivalen. Hvornår kommer I, Andreas? Øhm, jeg kommer her i søndags. Jeg stod fire timer i kø. Det var dejligt. Og I har fået en ordentlig øh, campingplads, Iles? Ja, yep, lige foran arena. Vi havde nogen, der lå siden fredag, så det var fint nok. Det lå campet. Det var dejligt. Så man kan simpelthen godt, når man kommer ud spærre spære pladser, så sige, hey, der kommer at ligge sin trøjer, som man vil gøre i biografen eller bussen. Ja, det er vist noget i den stil. Dreng, i grunden til, at vi lige har øh, anholdt jer, skulle jeg, til sige, at sige, holdt op, det er, at vi skal smage på maden om et øjeblik, men øh, på det her dessert, som, som Rasmus han skal grille. Men øh, Andreas, jeg ser jo i din taske her. Så sad Silas før skulle have et eller andet op af tasken, men før han kunne få det op af den her fine taske, så hævde han øh, den her flaske et eller andet op. Fortæl lige, hvad det er. Jamen, øh, det er en flaske cruzan som er importeret fra St. Croix til Kripen, Og det er simpelthen en verdens bedste rom, at den blevet kåret til, som bliver brugt af alle øh, bartender rundt omkring i verden. Skal I drikke den her rent, eller skal I øh, blande den op med noget? Jeg tror, vi blander den op med noget, noget cola måske. Det ved ikke. Når med noget, lime noget hvis vi kan få fat i det. Så op på posen hæver jeg en lille sådan frysepose, hvor der ligger en... Øh, noget saltvand til nogle øh, så der ligger et brilleetui, og så ligger der en øh, tandbørste, ikke noget chokerende, det der chokerende. Og så ligger der et bukser, det er en jakke, tror jeg, og et par, par shorts. Optimistisk nok at have shorts med. Andreas, der er jo ikke noget rigtig overraskende i din, i din taske her. Er det den eneste taske, du har med? Øh, ja, jeg er ikke så grænseoverskridende i dag, så øhm, Må jeg spørger, hvor fanden er dit undertøj henne? <laughs> det ligger derhjemme. Godt. Søndag aften. Kunne man fortsætte sig, at I et bad der? Øhm, jeg kunne godt forestille mig, at jeg var på vej hjem her snart Jeg bor her i Østbyen, så øhm, jeg skal ud og have et bad. Det er helt sikkert. Det er også mere at hvis vi skulle regne med at score øh, dernede, så er det måske meget godt lige at være lidt rent i de nederre regioner. Nej, ikke fordi man har scoret. Godt Silas, det øh, kunne vi godt snakke meget mere om, men nu handler det jo altså om øh, grillen, og I skal smage på det her. Nu øh, lyder det som om, at I kender meget til, til det uh, sydde af himmelstrøg og Karibien og så videre. Det vi skal have her, det er jo en verdensmesterret som vandt verdensmesterskabet for grillning af desserter på Jamaica. Er det korrekt? Ja, det er godt. fuldstændig korrekt. Og Rasmus, nu er du ved at... Øh, altså, du står og rådet lidt med, med kulden her i vores barbecue for livegrill. Synes du, at det er en skoldgrill eller hvad? Ja, det er en skoldgrill, men øh, den er fin nok. Der skal bare noget varme under de her bananer, så det, det kan bruges, så der kan vi bruge hvad som helst. Men altså, øh, den her grill har jo ikke kostet meget. Altså, ikke været specielt dyr. Man kan jo godt købe grill, som koster op til... Flere, flere, flere tusind kroner. Hvad, hvad mener du, kan det betale til at købe en rigtig, rigtig dyr grill? Præcis, til det vi skal bruge i dag, der er det helt fint, men øh, skal man til at lave store stykker kød og sådan noget, så er det altså rart at have et låg på, så man kan, så man kan lave den her indirekte varme og bruge sådan nærmest som en, en, en ovn, kan man sige. Der er jo øh, en, øh, en lytter, der har skrevet en mail til os, hvor han spørger... Øh, Omkring det her grillelement, øh, kan det grilles? Hvad, hvad nu, hvis man er en fattig røg og ikke har råd til at fyre den ene pose af efter den anden? Kan man så nøjes med at grille en grillstarter? For der skal man jo ikke bruge så meget grillkulde. Men grillstarter er rigtig god, synes jeg. Det skulle vi også have haft med i dag. Fordi at, øh, som sagt, så skal der meget mindre til for at starte den op. Og så er der så gang i den med det samme, fremfor man skal stå og vente her, for tålmodighed, kan jeg se, det er ikke noget af det, du har mest af i retten. Ved du hvad, vi spiller en blade, så går tiden lidt hurtigere og så håber vi, der er gangen grin, når vi kommer tilbage. Lige nu på B3. Live på Hestetåget. De sprøde heste. Signe, det for et fræk trick, der Det er sådan et uh, fræk trick, som uh, grillmester Rasmus gør her. Han tager en lille papirspose og krøller sammen og lægger sådan nogle små, uh, ligesom karamellstykker papir nede mellem grillene, som uh, ligesom giver noget ekstra gang i grillen. Ja, tak. Tak skal du have. Altså, ja, sådan, ja, var det er bare The street, som man godt kunne have ønsket havde spillet på årets Roskilde Festival. Nu skal det ikke handle så meget om grill. Lige i nyhederne skal vi nu sige, at vi jo altså uh, starter vores lokalmesterquiz. Du kan vinde et luksusophold på Bornholm i næste uge, en forlænget weekend fra torsdag og til og med søndag. Hvis du ringer til os på 703x20, deltager i lokalmesterquizzen. Det er en quiz med viden om Roskilde. Vi har allerede øh, vores lokalmester fra i går. Hun går videre i dag. Men ring ind 703 20 hvis du tror, du kan have slå slået hende af pinden. For hvis hun svarer forkert på et af de seks spørgsmål, som øh, vi stiller hende, ja, så er det din chance for at komme til Bornholm. 703x20. Og grund til det, Bornholm skal jeg måske lige sige, at det er derfor, fordi vi sender derfra i næste uge. Nu er der betrænet med Melene Petersen klokken er 10. Eller høre. Roskilde centrum via satellit live på Hestetorvet. Danmarks Radio præsenterer stolt de sprøde heste. Syne og Anders Reinhold er de sprøde heste. Lige nu så emmer øh, Hestetorvet i Roskilde, hvor vi sender direkte fra af liv og glade dage. Solen bærer så altså, som sagt ned over byen, og det kan ikke sige nok. Det kan godt være, det en gentagelse, men det kan ikke sige nok. Når øh, man ellers havde forventet i dag ifølge BMI, at det skulle regne som en i helvede. Men det gør det altså ikke. Du kan være med i vores øh, lokalmester-quiz, så jeg skal måske lige forklare endnu en gang, hvad det er, det går ud på. Det er sådan, at øh, vi har en pige igennem, som bor her i Roskilde. Jeg kan selvfølgelig ikke huske, hvad hun hedder. Er hun er Maria. Mig. Vi har Maria igennem øh, på telefonen. Maria, hun øh, gik videre fra i går som øh, vores lokalmester, fordi hun svarede rigtigt på seks spørgsmål i træk om Roskilde. I dag ringer vi Maria op. Stiller han et spørgsmål, svarer hun rigtigt, går hun videre og, går hun videre og, og svarer rigtigt på alle seks spørgsmål, så har hun også dagens lokalmester. Men hvis hun svarer forkert bare på et spørgsmål, så skal vi bruge dig igennem på telefonen. Fordi så er det dig, der har muligheden for at gå hele vejen op og fredag ende som ugens store lokalmester og vinde et luksus weekendophold på Bornholm. Det er sådan, at du skal kunne øh, tage fri i næste uge fra øh, torsdag og til og med søndag, fordi der vil vi nemlig gerne sende dig på et luksusophold. Du skal bo på et dejligt hotel ude i en skov i Rønne, og så er der altså masser af muligheder når vi også i sender direkte fra Bornholm i næste uge. Ring til os på 73x20, 73x20 hvis du vil deltage i Lokalmesterquizen. Rasmus, nu er der blevet lagt syv bananer og en gryde på grillen. Kan du lige fortælle mig, hvad det her er? Men i gryden, der er det brunfarin og rom, cirka halvt af hver. Brun rom skal det være. Og hvad er det for en rom? Den er fra Jamaica. Den har jeg selv købt med, efter vi var kom hjem fra verdensmesterskaberne. Vi har jo altså besøg af Rasmus, som jo har været fra Jamaica, som man siger, og vundet verdensmesterskabet i grill. Og den dessert, som han er ved at tilberede nu, det er altså den dessert, som du vandt verdensmesterskabet med. Og bananerne, de ligger i skrald, og hvor lang tid skal de have vi skal have cirka 20 minutter, kvarter 20 minutter, øh, til de helt sorte og, og gennemvarme. Og så passer det også med, at, at sirupen er ved at være klar. Vi glæder os til at smage øh, verdens bedste. Dessert. Og øh, vi har måske også øh, to af, af Danmarks absolut hårdeste dommer. Det er nemlig Andreas og Silas, som øh, stadig sidder ude foran vores øh, telt her på pladsen. Og øh, ser ud som om, at de venter på at få en, en god omgang morgenmad. Så det passer vel med, at hvis vi starter lokalmesterquizzen om et øjeblik, så er vi klar til at smage på verdensmestermaden. Nyeste eller seneste single fra Bombay Rockets. Maria, ja? velkommen til programmet. Skal du have. Grunden til, at du er igennem på telefonen, Maria, det er, at i går øh, blev du vores lokalmester. Den, som gik videre. I går svarede du faktisk rigtigt på seks spørgsmål. Ja, det gør jeg. Du bor så også i Roskilde, ikke? Jo, det gør jeg. Har du nogensinde været ude for bygrænsen overhovedet? <laughs> <laughs> jo, det har jeg. Fordi hvis du drejer lidt til højre, så ligger der en by, ved København, og det er faktisk Danmarks øh, hovedstad. Grunden til, at jeg siger det sådan, det er fordi, at du, du vidste alt om Roskilde i går. Hvilken buslinje, der kørte til Sankt Hans Hospital? Øh, ja, alt. Hvad, hvad, hvad dørmanden hedder på, på Gemle, det lokale spillested? <laughs> ja. Maria, om lidt skal vi dyste videre i lokalmesteren, men først, øh, hvor er du henne rent fysisk nu? Men altså, jeg er faktisk på, øh, på Roskilde Festival nu. Men den er jo ikke åbnet nu? Nej, men øh, jeg er på sådan et lukket område, der hedder Depot 1. Og hvad hva? hva laver man på i Depot 1? men der har jeg med til en kantine, hvor vi laver noget til kage og noget lækkert til, til dem, der kan plads klar herinde. Hvad er dagens ret i dag? den står på kage. Vi har ikke rigtig fundet, hvad vi skal være. Vi her som 1. et. Men det er da også fint nok, hvis man har arbejdet 24 timer i træk, og så bare få en slatten brownie, i stedet for okay. at få et måltid. Men uh, der giver lidt uh, muskler i seconds, skulle jeg til at sige. Der fylder lidt. Ja. Du skal jo sige til, hvis der er det bliver træt af sandkage, hvor vi har jo verdens bedste opskrift på en uh, dessert herop. Så hvis der er at i løvtør, så kan du bare sige til. Okay. Ja, men det kan være, vi skal have det. Maria, hvilket spørgsmål skal vi ikke stille dig om et øjeblik omkring Roskilde? Um, ingen. Altså der er ikke nogen jeg ikke svar på, tror jeg. Ikke. Jamen det er godt, Rayman. Right. Ved du hvad? Vi er igennem i radio, og vi starter lokalmesterquizen om et øjeblik. Okay. Her var det uh, Nerd, uh, som spiller fredag aften på Roskilde-festivalen. De og mine. det nummer der hedder Maybe. Maria, velkommen tilbage. Kan du have? Skal du se Nerd fredag aften? Ja, det skal jeg da. Ja, Hvordan har du det med, at Bowie han aflyser uh, Slip Nuts og kommet i stedet for? Ja, men uh, jeg kender ikke det der Slip Nuts så, uh... Jeg kan, jeg kan ja, sige, det er ikke det samme som Bowie, kan jeg godt sige, det med det samme. Jeg havde håbet på noget større bedre. Ja, altså jeg tror statistisk, tror jeg ikke, der er så mange piger, der er glade for Slip nuts. Men. Nej, det tror jeg. jeg. tror, man godt kan kalde det for et drængebane. Ja. Maria, det er jo dig, som øh, øh, bliver stillet det første spørgsmål. Men jeg synes også lige, vi skal sige hej til Jesper. Hallo Jesper. Goddag, goddag. Det er mere for at presse dig, Maria, lidt, fordi Jesper kommer også fra Roskilde. Og hvis det er, at du svarer forkert på bare så meget som et af de seks spørgsmål, vi skal igennem i dag, så er det Jesper, der får chancen, Maria. Ja, men det gør han ikke. Så det ligger et vist pres på dine skuldre? <laughs> Jamen, jeg kan klare det, jeg kan klare det. Godt. Maria, lad os bringe ud i det. Okay. Du er jo nået øh, til Roskilde skov, som er boserupskov, hvor vi nåede i går, hvor du gættede, at det var bøgetræer, der er i den skov. Ja. Fra skoven, så kan du gå af en lille kysse-sti ind mod Roskilde, men hvad hedder stien? Hedder den A. Sorte-sti, eller hedder den B. Grønne-sti? Den hedder A. Sorte-sti. Det er fuldstændig med! mere. <laughs> Fra Boserup og Sorte Stig, så kan du slå et smut forbi Vikingemuseet. Verdens mest ambitiøse byggeri foregår for tiden på Vikingeskibsmuseet. Nemlig en rekonstruktion af langeskibets skulderlev 2, som skal søgesættes den 4. september i år. Ja. Men hvor lang er langskibet Er det 30 meter eller er det 40 meter? Ja, jeg tror helt sikkert, det er B, 40 meter. Maria? Ja? Det er forkert nej, nej, nej. <laughs> Jo jo jo. Maria. Ja. Maria. Okay. Og velkommen til dig, Jesper. Jo tak. Jesper, du er 23 år? Det er korrekt. Går fra Roskilde læser på Hansa-skolen. Det er rigtigt. Ja. Men det er ikke på Hansa-skolen i Roskilde. Vel? Nej, det er ikke i København. Sådan for der findes der nemlig ikke sådan en i i Roskilde. det den ikke. Han. Du har ferie, Jesper, skal du på festivalen? Ikke på Roskilde, jeg skal på Skærborg. Jeg skal være seminar der. Jamen så glæder vi os til at møde dig derover, fordi det er der vi faktisk slutter vores sending af de spredte heste. Jesper, vi skal have svaret på, hvad stien hedder. Nej, det skal vi ikke have. Vi det skal, skal vi? have øh, svaret på, hvor langt skibet var. Nå, øh, jer. Ja. Hvor langt det er skibet? 30 meter eller 40 meter? Jamen, hun sagde jo 30 meter, og det var forkert. Så jeg vil sige 40 meter. Er du nu helt sikker på det? Det er jo omvendt. Hun tager 40 meter, og jeg til 30 meter. Sådan. Det Det jeg i med Det havde været en kort karriere i, din, i quizverden her. Og så havde vi haft en meget stor håneret, hvis du ikke havde kunne finde ud af det. Ja. Her kommer det næste spørgsmål. Der er flere muligheder for en sejltur på fjorden. Hvad hedder det gamle skib, der tre gange om dagen sejler ud på fjorden? Hedder det A. Roskilde skibet eller B. fjorden? Det hedder B. fjord. Det er fuldstændig korrekt. Fra fjorden kan man se Roskildes to-tårnede varetegn. Hvad er det? Er det A. Roskilde Domkirke, eller B. Hvor frælser kirke? Det er Roskilde Domkirke. Hvor er det fantastisk. Så får du det næst sidste spørgsmål, Jesper. Selv liggende på en bænk med solen i øjnene og en kold og øl i hånden kan man se Domkirken. På stændertorvet holder mange farvestrålende og tørstige eksistenser til. Men hvad hedder ham med dreadlocksene? Hedder han A. Nils eller hedder han B.? Hans. Ja, øh, spørgsmålet er, om ikke det er B. Hans. Ved du hvad? Det er fuldstændig korrekt, rigtigt, Jesper. Jesper, det er sgu rigtigt. <laughs> er der flere spørgsmål? Ja, Nej, der er, et der enkelt... er ikke et en enkelt spørgsmål tilbage, æh, Jesper. Hvis du svarer rigtigt på det, ikke? Jo. så rører der videre som dagens lokalmester. og så er det dig, vi ringer op i morgen formiddag. Og så er der altså kun to dage tilbage til, at det måske er dig, der river et luksusophold for længe weekend i næste weekend på Bornholm. Fantastisk. I sommervaren kan i melde sig. havne på havnen i Roskilde serverer nogle kæmpe store is. Men hvor mange kugler er der i? Er der A, 20 kugler, eller B, 25 kugler? Uha, kunne vi ikke spørge, hvor meget softdice der var i? <laughs> Men ne, det kunne vi faktisk ikke. Har du kunnet svare på, hvor mange gram der er softdice, der er i? Ja, jeg tror, der er en liter softdice i. Så er du ikke rask. Men prøv at her, vi skal jo have et svaret på, hvor mange kugler der er i, Ligasper. Øh, 20 eller 25? Øhm... Den er hård, øhm, så bliver det skudt. Der er... Der skal 25 flere i Jesper? Ja. Kan du høre, hvad det her er? Det er fanfare, for det var rigtigt. Det er da fuldstændig rigtigt, at det var rigtigt, at det var en fanfare. Jesper? Ja? Du er den uh, lykkelige ejer af en dejlig, dejlig p t shirt en dejlig, dejlig p 3 Key Keystring, tror jeg det hedder, sådan en, man hænger over halsen, ikke? Okay. Og så uh, har du også vundet uh, CD'en... Uh, ugens det er øh, de numre, som har været uundgåelige på B3 i året indtil videre. Jamen, øh, det siger jeg, der mange tak for. Og, og Jesper, sidst, så... men ikke mindst, så har du vundet retten, rettigheden til at være lokalmester i dag og øh, gå videre øh, i lokalmesterkrisen i morgen. Jeg er meget værd. <laughs> Jamen, det er vi glade for, Jesper, vi ringes ved i morgen. Det siger vi. Well. Tillykke med det. Jo, tak. Du kan på vores hjemmeside dr.dk-frinsk teste din egen viden i Roskilde. Om A Roskilde. Sensation. Først var det ejer med Sensation, og bagefter var det Yo-Yo, leaf get out. Rasmus, vunden går det her på grillen. Jamen, vi er være klar. Jamen, så lad os se at øh, få anrettet det. Jeg kan fortælle, at bananerne er nu overhovedet ikke gule, men nu er de blevet helt sorte. Og øh, Rasmus tager nu en banan og lægger op i øh, to skåle. Og det, vi jo altså skal smage, det er verdens bedste grilledessert. Og Rasmus, hvad vil du gøre ved de to bananer nu? Jamen, jeg lægger et lille snit med en lille kniv i, øh, i skralden for at åbne den skræmmen skal blive på, eller hvad? Ja, den spiser man så ikke, men den holder på saften. Og så inde i der er sådan en helt, helt, helt, helt, blød, smattet banan, som ved Gud ser super lækker ud. Jamen, det er sådan lidt, uh, lidt ligesom en bakt kartoffel, hvor, hvor midten, den er mør nu, og så skorpen, den bruger vi ikke så noget alligevel. Og hvad er det så, der skal ske efter nu her? Så har jeg så den her sirup, jeg har lavet af brun farin og, og, og rom, cirka halvt og hvert. Og den hælder jeg så ned i bananen, så den kan ligge og og suge sig, den her banan Og den her øh, sirup, den har ligesom også bare stået på grillen? Ja, altså, du ser, man sætter bare en lille gryde på, på grillen med det her, og så står det og passer sig selv som på et almindeligt komput. Det ser altså virkelig lækkert ud. Og det var fuldstændig den her, der ser, at du altså vandt verdensmesterskabet i grillen, ser Ja, det er sådan en lidt mere simpel model, ikke? Præcis, jeg kunne godt tænke mig at vide, øh, når du skal lave sådan en sirup her, hvordan finder du ud af, at den lige skal være sådan? Altså, hvordan opfinder man sådan en sirup? men det, det drejer sig om at smage sig frem øh, efterhånden, hånden Og når den har den rigtig konsistens, så skal den jo sådan sidde og klæbe lidt, som en øh, som en silber, nu gør, ikke? Og sådan, så man på den efterhånden og giver lidt mere sprut eller lidt mere sukker afhængig af hvad man synes. Som en professionel, øh, så kunne jeg godt tænke mig at vide eller spørge dig som en professionel. Kan man hvor meget hvor meget af det her champagnehorn skal der i sig om før man kan blive øh, beruset af det? Altså, nu koger den jo, så der er ikke så meget spiritus tilbage i den. Så skal du tilsætte det til sidste sted, hvis, hvis det skal give noget. Fordi grunden til, at jeg spørger, det er fordi, herover herover, der sidder der nogen, som øh, sidder med nogle cola-bærer. Øh, Men ikke nok med det, så ser I, I heller spiritus op i. Hvorfor drikker I det ikke bare flasken? Ja, yeah, det er et meget godt spørgsmål. Jeg ved det ikke. Ikke blandet op. <laughs> øh, nu, når vi snakker spiritus, hvor meget spiritus og øl, når I at drikke over den her weekend? Det var et rigtig godt svar. Vi skal faktisk herover til vores to drenge. Det er Andreas og Silas, som nu skal smage på det her. Vi skal lige have et par skeer herover. Jeg har der her. Nå, det her. Det har, har Silas i lommen. Et par gaffel. Og dreng, hvad, hvad er udsynet? Eller hvad, hvordan ser det ud? Jamen altså, det ser jo det ser rigtig dejligt ud, vil jeg sige. Jeg glæder mig. Det altså, ser meget delikat ud. Prøv at smage det. Altså, I skal lige vide, det er jo altså en vinderret. Den her ret har vundet øh, verdensmesterskabet i dessertgrillning. Okay. Drengene spiser nu er det, Rasmus ser, undskyld Andreas, ser meget tilfreds ud. Silas? Øh. Jamen, øh, smagen ligger helt sikkert øh, både i en firkant og en trekant på tunge. Øh, og, og den har sådan en dejlig klædlig konsistens, der siger. Øh, så. Silas, øh, har du nogen i din familie, der er kokke, eller øh, er du bare, har, bare herregod i huskæring? Øh, nej, det tror jeg ikke. Øh. Silas, er det her verdens bedste dessert? Det, øh... Ja, det smerter dem ganske uden for træffeligt. Det Jo ikke det, jeg spurgte om alt det er verdens bedste dessert. Jamen det går an på, hvad der skal sammenlignes med. Æh, men jeg spørger om noget af smerter... ja, er Ja, det er rigtig en vinder. Sines er jo din venning. Har han overvejet at gå ind i politik? Det er mere det, <laughs> noget at på. Øhm, altså jeg vil ikke, om han har overvejet det, men jeg tror, vi andre overvejer kraftigt at skubbe ham ind i det, fordi jeg tror, han vil være god. Kan du så ikke svare os, at det er verdens bedste dessert? Altså jeg vil sige, øhm, det er helt klart at den vinder, ja, Det er det. Men jeg vil sige, øh, måske noget vaniljeis vil også være godt til det, men det er helt klart den vinder. Rasmus smider uh, tommelfingeren op af og siger, at det vil helt sikkert godt kunne lade sig gøre. Drengene, tusind tak fordi I vil smage, og uh, Rasmus... Kan du ikke lave en portion uh, på de små tallerkener, så resten af hestetåret også kan få lov til at smage? Og så skal, uh, skal, bedste, skal Rasmus uh... ikke gå om lidt, fordi vores grillmester i Katte Grillesindslaget, Lars Køkker, han har siddet surmulet med armen over kors <laughs> i uh, den sidste times tid og er rimelig mukken. Men Køkker, du skal nok få lov til at grille noget i dag, og hvad er det, vi skal grille, lille ven? Ja, jeg gider ikke komme til at sige, du må selv råd med. Altså prøv at se, manden kan jo ikke, have han over til en af naboboderne, ikke? Og låne en grill, ikke? Og øh, altså, min barbecue live, der indkøbt i Silver, er måske ikke god nok til ham jo. Tak skal du have, Køkker. Om et øjeblik, så tvinger vi dig til at uh, grille en flødebold. For det er faktisk det, vi skal. Fordi det er det, som uh, er dagens ting i Kattegrittis. Så begynder hestetåret i Roskilde, hvor de sprøder sender fra i dag, at blive en rigtig gøjlermarkedsplads. Ikke nok, med der er masser af mennesker. Der er også enkelte berusede mennesker. Og så er der øh, altså også nogen, som står med sådan en... Øh, det er et eller andet gøjlerlejtøj. Ja, det er sådan en gantrise. Øh, vi, vi snakker med dem om lidt. Jeg blev bare så ja. forfundet over det, fordi vi skal i gang med Katte Grilles Indslaget, hvor at, øh, Lars Køkker, du burde have været den, der havde grillet dagen. Men det kommer du så ikke til, fordi at vi har Rasmus med professionel verdensmester i grilling af desserter. Ja, og det vi skal til nu, det er, at øh, vi kan sådan set godt lave en konkurrence. Vi øh, ved godt, hvem der vinder. Det gør Rasmus formodentlig. Vi har købt nogle øh, flødeboller, fordi der er en lytter, der har spurgt, kan flødeboller grilles? Og det er det, vi tester. Og Lars, har du nogen mening på forhånd, før vi går i gang? Tror du, man kan grille flødeboller? Selvfølgelig kan man grille flødeboller. Alt kan jo grilles. Hvad siger den professionel. Ja, det bliver nok svært, men vi prøver. <laughs> Jeg spørger øh, der først, Rasmus, da du nok er den, der kan komme med de bedste svar her i dag. Man står her med de her de er lidt kølige. De har jo forvænet at ret hurtigt. Hvad vil de træk være for, for at tilberede det med? Så lidt varme som muligt, tror jeg. Og hvad siger du, køkker? Den skal fuld fuldskrue. Okay, Jamen, så prøv øh, på med, drenge. Hvis man kan forestille sig følgende nu, Otto og står foran en, en grill, så er det ligesom boks A for halvdelen af grillen over mod venstre side, og på den anden side af grillen er det ligesom boks B. Og fra, venstre, ind fra midten og ud mod højre side. Og jeg side. kan sige, Rasmus, han pakker sin flødebolle ind i en af de brugte bananskraler. Og okay, Køkker, hvad gør Aller, du? Altså, allerede her er der firetracks. Jeg sætter en bar på grillen og så fører vi op. Ja, tak. Det, sker nu, det er altså, hver der sidder grillen. Det kommer op. Og øh, barbekegrillen øh, fra Silvan afgiver en voldsom varme. Det kan jeg da lige så godt sige med det samme, at, at, øh, at de gør. Øhm, og hvordan... Øh, hvor lang tid har du tænkt dig, at den skal have i Ja, indtil begynder at smelte lidt, så den klar. Rasmus, bananskralen øh, må jeg spørge, hvad er trækket? Er at den får en, en, en, en, eller, for stadig meget varme, men ikke lige så voldsomt. Er det uh, korrekt? Jeg tror, at den er nemmere for at grille den <laughs> Altså, øh, kan man prøve at vende den? Ja, selvfølgelig kan man da det. Og Lars, kan vi godt prøve ja, ja. nu her at vende den er færdig, siger Vil du vende den lige om. Ja, den er der godt nok. Den er fuldstændig smattet. Prøv at fortælle, hvordan øh, øh, hvad øh, hva sker der med den? Køkker, fortæl. Jamen, altså den er sådan lidt, du vil smelte til pæs, ikke? Og der er det måske lidt striber på bunden, men uh... skal vi ikke prøve at lade en smage på den? Øh, er ikke skal... på at smage på en grillet flydbold? Ja, så er der uh, Rasmus her, som også begynder at smelte. Det, det morsomme som er, mm. det var jeg ikke klar Ja, men lækker konsistens. Når man når, man, uh, når man smider en uh, en, en på grillen åbenbart, ikke? Mm. Så, så sker der det, at varmen det er som om at den stiger op igennem, for den bliver også blød i siden, ja, det selvom den er godt grillet. At siden åbenbart, tilsynet, at ikke ligger midt på. Er det rigtigt at Rasmus? Ja, men det tror du ret. I. Hvornår vil du tage din af? Jeg tror, den er klar. Lad os prøve at få en tallerken over og se, om det er nogenlunde samme resultat, som det blev på Larses. Og øhm, så synes jeg lige, vi skal have en karakter for dig her. Du kan altså et sted mellem 1 og 5. Hvad siger du øh, umiddelbart til den her flødebrød? Jeg vil sige, at der var ikke så meget forskel. Så den får et 7-tallet. E, altså et for... sted mellem 1 og 5. <laughs> ja, så, så giver det 4 -tallet. Så skal du øh, prøve at spære Rasmus' Det er den øh, professionelle. Den ligger i en bananskrald øh, og... Øh, Se, man kan smage forskellige. De er tilberedt på to forskellige måder. Men vi skal jo prøve at have noget bananen med. Er det ikke sådan, det skal forslås? Nej, nej det tror ikke noget, jeg ikke, Nå, Vanessa. Jeg tror bare, at, at bananskralen han... var et redskab. Ej, se, se, se. se, se. Oh, det, det er fire -tricks. tricks. Du ja, prøver Rasmus noget af sin uh, glasur og uh, uh, flormelis. Uh, Ej, nej, nej, nej. Brun farin og jamaica det er rom. Det her, det er jo... Det her, det er et tyvtal. Det er et tyvtal. Sådan, der. Altså, bundskaler fra 1 til 5. Der er taler om fire tricks. Altså, det så vi kan konkludere, at man kan godt grille en flødebolle, og den bliver altså afgjort bedst, hvis det er, at man lægger den i en bananskral, for så er den lidt nemmere at øh, få grillen. Skriv til os på fransk hvis du har et bud på, hvad du mener, at øh, vi skal prøve at smide på grillen i indslaget Kan Det Grilles. Hvis du sidder derude og mangler billetter til Roskilde Festivalen og er på Sjælland, kan vi godt sige, så har ja. du muligheden for at redde dig to billetter. Måske virkelig de to sidste billetter, der er festivalen, er ved at være udsolgt. Hør mere om lidt, hvordan du får fat i de billetter. Her var det C21 og nummeret All That I Want. Vi skulle jo altså have udløjet et øh, møde med David Bowie på fredag. Øh, en adgang for, for to personer, som hver kunne tage en med. Det var sådan der. Øh, de to af billetterne er vi kommet af med til den, som... Øh, Mikael, tror han hedder, ikke? To, som jo, som har kommet ind i Ja, yes, Så han er, de to billetter er ligesom ekspederet. Så har vi to billetter i overskud. Yeah. Og de to billetter, dem skal vi af med i dag, inden klokken er 12. Der er øh, solgt ca. 73.000 billetter til festivalen, Når de rammer 75.000, så er der udsolgt. Og under alle omstændigheder i morgen klokken 17, så kan man ikke købe, købe flere øh, billetter til festivalen. Man kan dog købe billetter til søndag, tror jeg nok. Men det mm. kan man så først om søndagen, ikke? Det vi gør... Det er, at vi sender grillmesteren Lars Køkker ud med en indgangsgril. Et par pøller, han kan lægge på grillen, og øh, så kan man sige, så skal man finde ham et eller andet sted. Og den, der først finder ham, er den, som vinder de to billetter, eller får dem simpelthen bare. Så, så et, et kendetegn ved, når Lars Køkker står et sted øh, ude i, i, på Sjælland, i det danske land, ikke? Det er måske, at man kan gå efter en røg fane. Det ryger meget, når han griller. Det skal han have. Ja, det skal han have. Men... Øh... Så hvis du har lyst til at øh, vinde to billetter til Roskilde-festivalen, så er det en idé at sætte dig ud på din øh, cykel eller ud af din bil, og så øh, holde øje med de ledetråde, som kommer i løbet af det næste stykke tid. Øh, og hvis du er den heldige, den første, der finder Lars Køkker og hans øh, omvandrende grill, så vinder du simpelthen to billetter til Roskilde. Yes, lyt med i de sprøde heste, når vi øh, sender Lars afsted indlægning. Savage skatten hørte du Og øh, så kan vi jo godt sige At øh, Lars Køkker, vores grillmester Er på vej med en pakke pølser En indgangsgrill i en meget, meget neutral vogn På vej væk fra Roskilde Og i næste time, der er det sådan at Han vil være et sted på Sjælland Finder du ham ud fra de ledetråde, som vi lægger ud Som den første, altså finder ham som den allerførste Så får du to Roskilde-billetter Som ligger i hans venstre baglomme Ja, det er rigtigt Og det ikke undre mig, at tossen, han kommer til at tabe dem på vejen men øh, så har han skabt to nye. Ja. Ja. Vi skal også snakke med nogen, øh, som ligger ude på campingpladsen. Fra cirka 5-6 kilometer herfra, der ligger der jo altså cirka 35.000 mennesker på nuværende tidspunkt. I nogle af dem er kommet ned på pladsen, og de ligner nogen, som de er væltet ned for månen. Mennesker, som nu er kommet ud i den virkelige verden, hvor der er rent, der er pænt, og hvor andre mennesker ikke lugter grimt. Det er rigtigt, de ser faktisk lidt for skrækket ud. Dem skal vi snakke med om et øjeblik. Først skal vi hjem til København, og Malene Petersen tror jeg er, i P3-nyderne. Klokken er 11. Det er nemlig Bagoskilde centrum via satellit live på Hestetorvet. Danmarks Radio præsenterer stolt de sprøde heste. Signelinfest og Anders Breinholt er. De sprøde heste. Det er utroligt hvad lidt der skal til før man, man bliver rigtig glad, ikke? normalt vil man sige, jamen sommer, øh, der er det 25 grader i Danmark sådan. Bare nu her hvor der er 17 grader og øh, Næsten blå himmel, så er det jo som om, ej, det er, det er jo satme ligesom at være på Hawaii. Ja, det er fantastisk. Er det er ikke og man kan bare se det på folks øh, humør. Folk smiler bare, bare meget gladere øh, på alle måder, øh, når, når vejret bare er bare sådan her. Sådan bliver det ikke resten af ugen, desværre. I hvert fald ikke følge uh, DMI. Men det behøver vi ikke snakke om i dag. Nu Nå, kan vi jo det, godt glæde os over det, der er, Anders. I stedet for at tage alle på næ, det var ikke det, jeg ville. Jeg vil bare komme ind på, at øh, der er nogle mennesker, og, og man kan så sige, det er måske ikke helt raske mennesker, som Uanset hvor de kommer fra i Danmark af sted søndag eftermiddag står de ude foran en port på Roskilde festivalen til campingområderne står i køen 4-5 timer kommer så ind kæmper om at få en plads til deres telt eller deres camper eller campingvogn de er med så når de så er blevet udvevner med halvdelen af pladsen over ja det er det er vores plads så øh, står man så sit telt op det pisser ned der er mudder der er måske en stiv svensker der allerede står urinerer op i ens telt og op i ens ting og så er man på festival og alligevel er man glad yeah. og undskyld jeg spørg Mathias men er det ikke helt rask med sådan en livsførelse jo, <laughs> simpelthen. Du sidder og smiler over hele femhøren, og, og ligner uh, en, der lige har fået lørdagslik, verdens gladeste mand. <laughs> er det rigtig beskrevet, det som jeg, som jeg lige sagde med, at det er sådan, som det er foregået? Ja, yeah, det er tæt på. Så, ja. Yeah. Hvorfor? hvorfor gider I det her? Det er jo fedt. At høre musik og bliver stiv. Jeg tænker også på, at uh, det, det er fint, at I kunne være kommet i dag, og vejret var godt. Uh, Julie, hvorfor uh, kommer I, uh, kommer I så, så langt til før? Jamen altså, vi kommer jo for at få en plads der om søndag, en søndag morgen. Man skal have en rigtig god teltplads. Så er det fedt. Fik I så det? Ja. Jeg synes, vi havde jo noget med, der med måtte gå ind og, og sætte teltet op, mens vi andre stod i kø. Så jeg tror, at vi har fået nogle rigtig gode pladser. God stor lejer. Hvor I, hvor i landet kommer I fra? Jamen, det er sådan lidt blandet. Sådan Skanderborg, Randers, Aarhus, Sjælland, København. Så øh, jeg skal lige spørge, hvor kender I hinanden fra, Nana? I er jo en, en ordentlig flok. I sidder af to, fire, seks, otte, ti stykker her. Øh, hvor kommer, altså, hvor kender I hinanden fra? Jamen, altså, det meste, det er fra efterskolen. De fleste af dem, der sidder her, de er fra min efterskole, og så altså også, også fra gymnasiet. Dem er der også mange af, fra min gymnasieklasse. Julie, altså, I kom søndag eftermiddag, ikke? Og jeg synes, når jeg kigger rundt på, synes jeg, I ser overraskende rene ud. Undtagen, <laughs> altså lige selvfølgelig, din støv, som der er meget jord på. Hvad har I, hvad har I lavet indtil nu? Um, ja, vi har ikke lavet så meget. Vi har gået rundt og drukket en masse øl, været inde i byen og handlet og sådan noget. Vi har ikke gået i bad, så det er lidt underligt, at vi ser så rene ud. Da I, kom, da, da I kom en edder på pladsen her, og Michael, vores, en af vores øh, folk på programmet, kom ned i sådan en minibus mere, der sad jeg og nogen, der lige var faldet ned fra månen, <laughs> og tænkte, hvad? Nå, sådan ser, sådan ser den virkelig verden ud. Føler man lidt, at man går i sådan en, en plastik klokke, når man går derude? Ja, altså jeg vil sige, i går, der... Var vi herinde i byen i sådan en rimelig lang tid, og man føler sig næsten helt fri herinde, fordi man kan gå uden at have mudder til knæene og sådan noget, så det er da sådan lidt øh, overraskende at komme ind til byen. Men altså, jeg kan jo ikke lade være med at tænke på, når nu I har slået teltet op, ikke? så har det jo regnet fire dage i træk nu. Er der allerede nu mudder i din sovepose? Nej, der er der ikke. Vores telt har holdt tæt, og det er helt vildt godt. Julie, har der været nogle andre i din sovepose? <laughs> Nej, det har der heller ikke. Om okay. et øjeblik der vil vi godt øh, snakke videre mere, fordi at, øh, nu når vi har fået øh, hævd til byen, så går jeg godt tænke mig at vide lidt mere om, hvad der skal ske i teltene i den kommende weekend. Der ligger altså øh, 35.000 mennesker. Øh, ikke, i, er det, er, Mathias, skal, er det en stor mod I ligger i? Ja, tæt på. Ej, det bliver jo bedre i dag med sol. Men der ligger altså øh, 35.000 mennesker i teltområdet i øjeblikket. Der kommer 45.000 mennesker, kan man sige, gæster på festivalen. Og så altså vidt jeg husker, er der omkring 100.000 med medhjælpere med pressefolk og VVS-folk og alt, hvad der nu måtte være derude. Og der, vi har jo faktisk et par medhjælpere med. I sidder har et et af armbånd på. Er det finere end, øh, end de almindelige armbånd, Nanna? Altså det fede ved at være medhjælper, der er, at man ikke betaler øh, som sådan. Men, men de armbånd, vi har fået, de er rigtig grimme, og de, de er slet ikke så flotte som dem, der har betalt. Det er sådan en plastik, lyserøde gummiarmbånd, som bare... Ikke er særlig rare. Og Julia, du har betalt. Hvordan ser dit ud? Det er sådan et fint, blåt stofarmbånd med gult Roskilde-logo og så videre på. Så det er helt vildt fedt at have fået sådan nogle smarte armbånd. Og hvorfor er det det bedre, end det anden har? Fordi den anden har det der noget, og så det lyserødt og sådan noget. Det er ikke særlig smart. Og, og man kan jo, jo lidt sejt at komme hjem og have Roskilde-festivalarmbåndet, for at kunne gå rundt med det sådan derhjemme. Meningen var, at øh, vi skulle have snakket om det med... Øh armbåndene det senere. Skal vi ikke bare tage den nu? Jo, det var fordi, det. Var ligesom dig selv, der lukkede. Jamen, jamen, jamen, jeg ved det godt, for jeg sidder og kigger på, på Nannas armer. Det er jo ikke, fordi Nannas er grimt. Den er jo meget flot, ikke? Mm. Men der er et armbånd, der er to. Der er fem armbånd. Fire. Hvor mange er der? Der er fire armbånd. Og hvor er de fra, Nanna? Jamen, jeg har to fra Skanderborg Festival, og så har jeg et fra Midtfyn sidste år. Um, og det ene, det er, jeg har et hjælper fra Skanderborg sidste år, og så har jeg et hjælpere, eller bare en, en par billet fra Skanderborg. Fra 2002, det vil sige, at øh, ja, anden weekend i august i år, der har det siddet på din arm i, øh, i to år. Hvorfor, dog det? <laughs> ja, men det er sådan lidt med, at øh, det er meget godt minder at have sådan, fordi det var en rigtig god festival. Men også sådan, at, at hvis man møder nogle mennesker, som også har været på Skanderborg, så får man rigtig mange minder. Og så får man rigtig mange kommentarer, sådan. Ah, det var fedt, og kan du huske det, og sådan noget. Og så har man ligesom et fællesskab der. Og det er derfor, man går med dem? Det tror jeg lidt, men også bare sådan, som hatte, sådan, som minder. Simon Anna, hvad har du så tænkt dig at gøre? Altså, øh, har du tænkt dig at klippe Julies rigtig pæne stofarmbånd af, mens hun sover? Eller hvad har du tænkt dig for at komme af med det der lyserøde? ja noget af den stil havde jeg planlagt lidt, men... Øh, Nej, der, der går lidt rygter om at øh, at medhjælpere, som er lidt træt af vores armbånd, vi kan forbyde dem til nogle flotte blå armbånd på søndag efter vi har arbejde. Jeg er lidt snydt, med jeg lige prøve at lugte til dem en gang. <laughs> det Lugter ikke godt. Altså uanset de lugter det lugter som sådan et øh, vasketøj, som luk? har ligget. Øh, der er lidt jordslået. Er det ja. lugter skulle lidt surt. Det er meget svært altså, at sige. Prøv her, det stinker jo nærmest nanner. <laughs> ja, jeg ved det godt, men øh, jeg ved, altså jeg har det jo på i bader, jeg er jo på hele tiden, så jeg synes egentlig ikke det er så slemt. Men der er mange der synes det er lidt lækker. Ja, øh, jeg kunne godt tænke mig at vide I skal være vores eksperter om et øjeblik Og fortælle, hvad er det af gode råd man, Hvis man er på vej dernede nu Og hvordan man øh, undgår At formoder ind i telt, i sin sovepose I sin mad, altså en camping guide Kan I hjælpe os med det Mathias? Det er jeg godt Her var det i TLC Med den gamle klassiker Waterfalls Hvor mange år mm -hmm. Mathias har I været på Roskilde? Første år Og hvad med dig Anna? Første år også Og hvad med jul? Ja. Også første år Nå, så øh, er I måske ikke de rigtige, eller jo, måske i virkeligheden er I jo, de rigtige. Jo, vi er Skanderborg rigtige. Veteraner. Nå ja, okay, Men, så jeg er festivalveteraner, for jeg kunne godt tænke mig at få nogle gode råd fra hele gruppen her, at I jeg er otte mennesker her. For hvad er råd med et, hvis man er på vej til festivalen og skal sætte sit telt op? Det er, at man skal huske sine gummistøvler, for ellers så får man godt nok klamme ben. til alt, der skulle gå galt med teltet. Og alt. En solid pavillon, så man kan sidde i tørrevejr. De, de fleste pavilloner, de blæser væk og går i stykker og knækker. Har I nogen erfaring med det eller hvad, Nana? Ja, vi har... De første to pavilloner, de er øh, gået i stykker i vores lejr, Men øh, når at have et godt lager, det, det er godt. Så sagde jeg altså sammen i kor øh, under musikken, da vi lige spurgte, hvad korådet var så. Plykker, ropte alle. Hva, hva, hvorfor er det så vigtigt? Folk går ind i den og træder på den, og de går i stykker. Og ellers blæser de selv væk. Ja. Der er en øh, fyr, øh, hva, Hvad hedder du? Jeg hedder Emil. Emil, der var også en, der sagde, stiv nordmænd, skal man også passe på. Jeg tror det var svenskerne. Ja, det, vi har nogle nordmænd, der er omkring vores lejr, og de har der, deres telt det er blæst væk. Og vi har også smadret en af vores pavilloner. De gjorde det gjorde de i går. Men, noget med, at man kunne uh, smide midt på Kvæsthusbruget, hvor en sejler fra os og beder dem om bare at skride væk i en fart? Ja, det kunne man godt. Uh, men altså, det er også meget hyggeligt med nordmænd. Man forstår ikke så meget, hvad de siger, men man kan grine af dem. Og så kan de tisse. De har urimeligt meget urimeligt blære, kan jeg forstå. For de har allerede tisse op af jeres telt, nærmest. Når nu, når nu det regner og regner og regner og regner, hvordan, hvordan, hvad kan man gøre for at holde sit altså, telt tørt og for at holde mudderet ude af teltet? Husk at lukke det ordentligt, men ellers så læg præsendinger ud ovenover og ind der, hvor der ikke er, er bund i teltet. Læg præsendinger ud. Eller blive ud af det. <laughs> Jamen, ja. ja, øh, hvor skulle man så sove henne, Mathias? Andet men, men, men når nu for eksempel en campingplads, som jo øh, nu i dag hjælper det jo med men næste de sidste par dage har det jo bare regnet, og det gør at teltet står oven på noget mudder, og pavillonen står i noget mudder, og alting er noget mudder. Hvornår, øh, hvornår opnår man en, en følelse af at være ligeglad med mudder? Det tror jeg, man gør rimelig hurtigt, så længe man har sit regnetøj og sin dømmestøjder på, så kan det være fuldstændig lige meget, hvor man sætter sig, og hvor man går hen. Men nu har I været her siden søndag, øh, har I opnået den der, øh, har jeg et med mudderet endnu? Nej, ikke helt. Altså, jeg er meget glad for, at der var solskin, der er vundet i morges. Det var godt nok træls at sidde i det der øs regn jeg går. Jeg synes næsten i morgen, øh, vi kan godt afsløre det nu. I morgen, der vil vi udlåde et toilet. Et festivaltoilet, <laughs> som en campinglejr nede på campingpladsen får lov til at bruge i døgn. Og hvilken dag er festivaldagen i her? Vil det være den bedste dag at have sådan et toilet, Mathias? Fredag eller lørdag. Hvorfor? Det ligger så godt maven. Ja, det ligger rigtig godt i maven. Og så skal det altså bare ud fredag, eller lørdag? Ja, rigtig meget. Er ja, der øh, tager man nogle forårsregler og siger, ved du hvad, øh, jeg vælger at gå på toilettet onsdag, fordi så skal jeg først igen lørdag. Okay. Er, det, er det derfor, Nanna? det er da smart lige, lige at planlægge det sådan lidt, og også, også hvad for noget mad, man indtager. Der er noget mad, som giver mere afholdning, og noget som giver mindre. Hvilke retter er det, må jeg blive jeg til at høre? For det meste, så er nydler og toastbrød, det er, sådan, det er god mad for maven, når man har drikket rigtig mange øl. Men nudler ser altså ikke godt ud, når man kaster og op, skal vi lige fortælle. Men jeg synes, vi skal stoppe snakken her, og så sige tusind tak, fordi I gad komme. Og øh, god tur tilbage til festivalpladsen. Vi kører derud, og muligvis kommer vi og tjekke deres lejr morgen, når vi sender ja. direkte på festivalen. Rigtig god festival. En tidligere p 3 det var den faktisk i sidste uge, det er The Loft med CDF Dreams. Og jo jo, det er da rigtigt, Han har, eller de har nappet fra Kim Larsens midt om natten. Og øh, ja, de har også fået lov til det. Det er faktisk nogle af de første, der nogensinde har fået lov til at sample eller stjæle låne, købe noget fra Kim Larsen. Vi har to billetter til Roskilde Festivalen. Øh, to billetter, som øh, er i baglommen på en øh, vis ungersvend, som hører til her på programmet. Manden hedder Lars Køkker, og han er faktisk vores grillmester. Lars Køkker, velkommen til dig. Jo, så skal du have. Æh, nu står du jo og har tændt op i en grill, og du har en øh, pose pølser med, og har to roskildebilletter i lommen. Og øh, hvordan er det, man kan få fat i de billetter? Ja, man skal simpelthen øh, komme ud til mig, og så skal man øh, bede om pølse. Og øh, vi har jo snakket om, at vi skal have sådan et øh, cue, øh, som man ligesom skal kunne sige, for at man får øh, billetterne udleveret. Og der har været en afstemning herinde på, øh, på, på Hestetorvet. Og det cue, som er blevet valgt, det er, at man skal sige, hold kæft, hvor griller du dårlige pølser, Lars Køkker. Det, det glider jeg slet ikke ud til hele morgenen, I har ikke bare mit pølser endnu. Lars, hvad vil dit øh, udebare svar være på det, når den første lytter finder dig? Mit udebare svar på det, det er bare, så skal en øh, prøve Jamen, du er jo en er en mand. Det, der så planen, det er, at øh, om et øjeblik fortæller du os, øh, giver du os et lille, et lille snæs af, et lille beskrivelse, et lille clue af, hvor du står henne. Og så kommer vi med lidt flere clues, det gør du. Og så øh, håber vi på, at der er nogen, der finder dig. Og kom da med det første clue, Lars. Ja, det første clue er at har mange træer, og der er grønne græsmarker over dig. Og det er det eneste, du kan sige på nuværende tidspunkt? Det er det eneste, jeg kan sige på nuværende tidspunkt, ja. Det er da et fantastisk clue, så ved man jo lige, hvor du står henne. Ja. Det er det, man gør. Hvis du mener at vide, at du kan finde et sted, hvor der er grøn græsmarker, og masser af dejlige grønne træer, og en skaldet mand, nærmest en lille skaldet dværg med en indgangsskridt og nogle pølser, så find ham. det er Lars Køkker. Den første, der finder ham, får to billetter til yes, det vand. Pet Shop Boys, og it's a sin. Og uh, Lars Køkker. Hallo? Hallo? Ja, hallo! Nå, jamen, uh, du er der? Jeg tror, det tror er. jeg. Er det et sted, der hvor der ikke er mobilvirkning, at uh, du befinder dig? Ja, altså, det er brimleder ikke lige frem med mobilmaster herude. Det vil være sød at se. <laughs> det kunne jeg kunne godt tænke mig at vide. Uh, er der nogen, der har fået den? Nej, det er der faktisk ikke nogen nej. Nå. Kan du så ikke komme et kluge til? Jo, det kan jeg godt. Altså, på, øh, på vej herude, der kører jeg ud af Roskilde. Ja. Og så mod Ja. Men det er ikke der, er. Okay. Hvor, okay, hvor er du så hen? Ja, det kan jeg jo ikke sige, at er nu. Men jeg kan komme i mere, skal det? Ja, det må ja, du gerne. Ja. Det er et sted på ruten, hvor bus 233 kører. Okay, altså en bus, som kører i roskilde område, som hedder bus 232. 33. 233. 233, og den første, der finder Lars Køkker og siger ordene... Hold kæft, for grillet du dårlige pølser, Lars Køkker. Er altså den, der vinder øh, to billetter til øh, Roskilde-festivalen. Og det er den første, og den person skal vi have fundet inden klokken er 12. Og det er den om små øh, 23 minutter. Lars, øh, har du gang i grillen? Ja, men jeg har jeg lige vender pølserne for anden gang, og de er, sådan, de er ved at være der. Og er det dejligt. <laughs> og ved du, det der overrasker mig lidt nu, ikke? Det er, at ja, det... du, du faktisk godt ved, hvor du er. Det kom som en stor raske, så Lars, vi spiller et stykke musik mere, så hører der er nogen, der har fundet dig. Husk rute nummer 232, kører der altså uh, 233, 233, undskyld. Og øhm, han har kørt forbi Svoreslev, eller mod Svoreslev, men alligevel ikke der. Er det ikke nogenlunde det, der var Jo, og så er der grønt. Og meget grønt. Find os Køkker og få nogle billetter. optaget sidste år på Roskilde festivalen Kashmir og The Aftermath. Og vil du hvad, sige at jeg elsker. Jeg elsker det orkester. Ja, og du elsker det her nummer. Ja, og ved du hvad, at den største oplevelse jeg har haft i mit øh, mit, mit liv, Dit lange radio Det var øh. ja. for et par fredage siden, da de spillede på toppen af Radiohuset foran øh, 25.000, 3000 mennesker i silende regn. Det var en øh, Ja, det var intet mindre end en, en helt speciel oplevelse. Det var helt overraskende også noget, du selv havde arrangeret. så, så Jeg nej, nej, øh, var da glad for, at de ville. Øh, fordi øh, man godt kan lide dem, men øh, jeg var mere overrasket over, at der stod øh, 2500-3000 mennesker i sin regn. Det synes jeg var fantastisk. Kan Kasper er populært. Ja, det er det, der Signe. Ellers yeah. havde vi jo heller ikke taget dem alle. Nej, nej, nej. nej. Lars Er du en populær mand? Ikke ret er. Hvor populær er du? Jamen, den øh, første har så allerede fundet mig. Det har han simpelthen. Øh, ja. Kan vi lige få over til den person? Øh, det kan to. Og oh, jeg står her med, og hvad hedder du? Anders. Anders Brøndholtz. Der er dit navn, Anders. Kan vi snakke med Anders, Lars? Ja, lige et øjeblik. Tak skal du have. Anders? Der bliver skiftet høretil. Nej, ja, det er Larsen et omstillingsanlæg med derude. Jeg må ikke Anders? Ja, nej. Hej Anders. Hey, Anders. Velkommen ind i radioen. Ja, tak skal du have. Anders, øh, Lars ved formodentlig ikke, hvor han står. Så det er derfor, vi <laughs> gerne vil snakke med dig. Hvor står Lars henne og dig nu? Han står ved Lederborgs Slotterpark, Slot og, park. Okay. og det, det ligger meget tæt på det der lejre- og forsøgscenter. Yes, og det var faktisk det, at vi prøvede at sende ham ud til, men det kunne han ikke finde. <laughs> okay, Anders, ja, kan ja, se? Man, han, han er sådan set også lidt, lidt fra, men han står på en parkeringsplads, og der står et skilt med lejre- og og Lederborgs Slotterpark. Kan du se en stor røgfane? Var det det, du kørte efter? Det. Faktisk noget jeg ikke at se røgplanen før, lige jeg var kørt forbi ham, men så måtte jeg jo trække ind og, og se, hvad der var, der skete. Og så så jeg en DR-bil, og så så jeg en, en mand uden hår på hovedet, og så tænkte jeg, der må være et eller andet her. Ja, det var noget, jeg lige havde hørt i radioen. Og hvad sagde du og så jeg, til ham? Jeg måtte jo, jo hen og spørge, hvad det var for nogle følelser. Han grillede, grillede jo. Og hvad sagde du så til ham? og kæft, nogle dårlige pølser, du grillede Lars Køkker. Sådan. Ved du hvad, Anders, det er jo fuldstændig rigtigt. Og det, der vil ske nu, det er, at du har vundet to billetter til festivalen. Det er simpelthen kanon. Hvem skal du have med dernede? Jamen, jeg tager min kæreste Sande med. Og hvad glæder du dig mest til at se? Jamen, det var slet ikke meningen, at jeg skulle på Roskilde Festival. så Jeg slet ikke tur mig ind i programmet i frygt for, hvad vi kunne glæbe af. Men øh, jeg har simpelthen øh, stødt på så mange mennesker, der, der skal til den her festival. Så jeg, jeg, jeg, jeg, uanset hvad jeg kommer til at se, så vil være fint. Anders, var du, bor du i Roskilde området? Det gør jeg ikke. Jeg bor nede på, øh, på Falster i Nykøbing. Men øh, vi ligger på en campingplads, ikke ret langt fra øh, Roskilde. Og derfor så, når vi, hver gang vi tager til Roskilde, så, så møder vi, at altså det er fx for eksempel umuligt at komme ind i en netto, der er 200 meter kø foran hver netto -butik i Roskilde. Uh, så det, det, det må vi simpelthen bare inde opleve. Anders, ved du hvad, du skulle den rigtige vinder, det kan jeg lige så ja. godt sige. Jeg er rigtig glad for, at det var dig, der fandt tossen først. Og kan du ikke sparke ham ind i bilen, og så måske køre i din bil foran ham? Så vi er sikre på, at han kommer sikkert og helt til Roskilde, ja, så han kan vej. Eller måske skrive med stor sprittusser til hestetåret på bilen, så øh, hvis folk <laughs> ser ham, at de kan pege den vej, han skal køre. Ja. Vil det sige, jeg slipper for at smage på pølserne. Øh, ja. Det, det, det, det er jo op til du dig selv, jo. Anders er med sidder mage med glade for, for det er godt nok sorte lige nu. <laughs> Anders Hils, fruen, og så glæder vi os til at se dig på Roskilde. Det er bare i orden. Tillykke. Hej. Hej. Okay, hej. Vi har faktisk to billetter mere. Ja, skal vi ikke med i dag, men dem skal vi af med enten i morgen eller fredag. Lady Kravitz, og where are we running? Og med, ja. En af de øh, rigtig, rigtig, rigtig skægge, tilbagevendende, synes vi i hvert fald selv, tilbagevendende elementer i de sprøde hester. Det er jo noget godt gammelt telefonfis. Og det er jo, øh, det, det kunne også godt være den der, er det slagteren? Ja. Har du gridsøger? Ja, har du gridsøger? Ja, hvor må du være grim, ikke? Den er sjov, ja. og den er altid sjov. men kan så udvide telefonfis med, at, og det er en, øh, en, en skærmyssel, en syssel, man kan sidde og, øh, og rode være derhjemme om aftenen, til at finde på nettet nogle sjove navne på de gule sider for eksempel og sige, at der er en der hedder det her, så ringer man op og så lyder det rigtig sjovt yeah. og det gjorde vi i går ja, og skal vi lige prøve at høre hvordan det lød i går da det vil op som øh, vi selv synes, sagde vi rigtig tru Sten Allermand her ja. hedder Sten Allermand Altså, stenalermand, ikke? aldermand. Og det er jo en joke, som... Øh... Som øh, cirka 50 mennesker, som er på Hestetård, kunne høre det her, ikke rigtig synes er sjov. Oh, og er var sjov. nogen, der synes, det sker. Der var enkelte, der grinede. Ja. Er det sjov, eller er det ikke sjov? den ikke sjov? Er den sjov. Og den er okay? det er okay, for vi at vide. Ja. Men, men du skal være med til at hjælpe os til at finde øh, nogle nye navne. Ja. Kender du en, som hedder noget rigtig sjovt og noget, som vil være fantastisk ydende morsomt at ringe op i radioen, så send os en mail, frinsk, snabelag, med et navn og også gerne telefonnummer. Og så er det simpelthen en, vi prøver at øh, ringe op i morgen. Yes. Ved du hvad? På hjemmesiden, ikke? Ja. DRDK-referens. Der har vi øh. simpelthen fået vores interview op med unge ringer En Troels. Troels fra 14 år, som har en øh, hjemmeside, som hedder viking.virkelighed.dk. Vi er den humane bog, og vi fået til at, at med medels, hvor folk spørger, hvor kommer den her? Har han en i for eller han er Og kan mere? Yes, det de prøvede Kristus Husler fra for at høre ham om øh, de lokale nyheder her i Roskilde for at fortælle om hvad Roskilde syg i virkeligheden er og vi har lovet ham at vi vil ringe onsdag. Jeg kan godt sige at Du lytter til Danmarks Radio. Vi har i øjeblikket tekniske problemer. Indtil vi har fået løst problemet sender vi musik fra DR Digital Radio.